za predstavitljo knjige dr. Petra Simoniča. Kaj e, si e, Če sem prav razumel, je dr. Peter Simonič e, politični antropolog. Vsa knjiga se ukvarja z politično antropologijo. E, v nam bo razložil, Zahaj je smoh knjiga napisal, čemu je knjiga namenjena in seveda predlaga, da jo kupite. Do vsake knjiga njega ne spolagaš. Ja, hvala za reklamo. Uh, to je on dodal, to nisem jaz predlagal. Uh, ja, skratka. Uh, Kot veste, pač na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, delam že več let in v tem času je bila moja glavna tema raziskovanja eh, slovenski politični rituali, vse kar pač spada zraven, po celotni, po celotni sintagmi, recimo, ne. Eh, Ukvarjal sem se pa v tem času tudi z ekološko antropologija vedno več, to me zanima, ekonomska antropologija, pa tudi kulturni menedžment. Seveda zdaj z teh različnih področij sem tudi v ta tekst, ki je nastajal recimo deset let, vključeval različne vidike, na katere sem pač trčil med tem, ko sem študiral. Ne? In lani je uradno išla knjiga, O praznovanju slovensk, slovenskega državljanskega, oziroma ritualih, kot jih imenujem, z antropološkim besediščem, uh, s tem, da je realno išla aprila, ampak je bilo financirano tako, da mora reči 2009, tudi letnica 2009, da Stvar se stvari zavleče. Pa tudi, ko je išlo, je rekel mentor, viš škoda, da nisi še malo počakal, bi lahko še letošnje poslal, vključno. In to je tudi uh, pomembna. Uh, Pomemben vidik te raziskave je skratka, da se materija v čas raziskave eh, spreminja. Obstaja neka teoretska platforma, preko katere se različne pojavnosti eh, analizirajo, ampak eh, iz leta v leto se je pač na novo oprizoril ta praznik na Trgo Republike v Ljubljani, Uh, ali pa v Galesovi dvorani Cankarjevega doma. Uh, gre za dogodek, ki uh, ohranja spomin na 25. juni 1991, ko je uh, Slovenski, slovenska skupščina, uh, mislim, da skupščina razgracila neodvisnost Slovenije in potem naslednji dan je bila proslava na trgu republike, ne, ki je postala referenčna, če druga, druga ne, večina uh, bralne javnosti v Sloveniji pozna izrek, nič ne bo tako kot je bilo, recimo, ne. Ampak v tej analizi se pokaže, da ta prvi dogodek, ta prva prvi ritual, kot ga imenujem, ali pa prvi, prva uprizoritev, kot recimo bolj neutralen pojem, uh, vpliva po svoji obliki, po vsebinah in tako naprej na to tako imenovano tradicijo, ritualov malo tradicijo, recimo z leta 1991 do 2005, se pravi ta razpon, ki sem ga uh, analiziral. Ne? Uh, Zdaj različne, zanimali se me različne teme, predvsem je še treba še povedati to, da uh, izhajam, prihajam iz oddelka in sem seveda na nek način učenec tega oddelka in skozi analizo pisanja mojih kolegov in predhodnikov uh, sem prišel do ugotovitve, ki ni seveda povsem izvirna da se premalo ukvarjamo z sodobnimi rituali, da so šege in navade in običaje, kot so to imenovali v etnologiji, v bistvu je na mantra znotraj znanosti, ampak s politiko in rituali na tak način pa se še ne ukvarjamo. Ne? Obstajajo neki krajši eseistični zapisi in tako naprej, sveda na to tema, ampak takšna monografija na to tema pa sveda ni še bila izdana, kar je pomenilo na nek način premik, če govorimo zdaj o metodologiji, ne? premik iz vaškega okolja v mestno okolje in premik iz tradicije v modernost, iz domnevne kolektivitete v domnevno individualizacijo, recimo ali pa ta To, to, ta okvir, recimo, liberalne ali pa republikanske družbe zadnjih 200 let, recimo. Ne? Se pravi, individualizem, kapitalizem, imperializem in tako naprej. Se pravi, premakniti zadevo v urbano okolje, na nivo, bi rekli, visoke politike in poskušati biti pri tem dosleden tudi teoretsko, da ne greš, da te ne zanašajo recimo z nekimi uh, uh, naprejšnjimi sodbami. Se pravi, prič, šlo je za vprašanje tudi pozicioniranosti, kako sam kako se antropolog v svoji skupnosti pozicionira, ko opisuje politični ritual. To pomeni, da vse bipolarnosti, ki so se pojavljali v skupnosti moderno, tradicionalno, levo, desno, vladajoči vladani, levica, desnica, domobranci, partizani, Evropa, Balkan, mitologija, ideologija, recimo, skratka vse te dualizme sem poskušal na nek čin ovrednotiti in uh, poiskati neko, uh, koliko se je dalo neutralno točko, recimo, s uh, katero sem poskušal pač neko mejo objektivnosti zadržati. Ne? Uh, ker je šlo za veliko pseg uh, gradiva, uh, ki sem ga obravnaval, se pravi poleg znanstvene literature, recimo, Uh, s katero sem poskušal ovrednotiti tukaj ta uh, družbeni prostor, to sem potem tudi sprejmenoval v družbeno, ekonomski, kulturni prostor čase, za zato je tudi naslov tega časovno-prostorske ravni. Uh, zdi se mi uporabna uh, ta volštinova uh, klasifikacija, različnih prostorov, strukturni čas, epizodno, ciklični čas in tako naprej. Skratka, o tem bo še letos je šel en članik v časopisu za zgodovino in narodopisje, kjer se prav s tem časem prostorom bolj podrobno okvarja, ampak se pravi, eno gre za družbeni prostor, gre za civilizacijski okvir. Gre za strukturni okvir, kot mu pravi Volaš se pravi družba od 16. stoletja, od svetovnih odkriti naprej, spostovitev kapitalističnega sistema, svetovnega sistema, porajanje periferije in tako naprej. Potem kulturni prostor v smislu renesanse, pojavljanja meščanskega gledališča, sprememb kulturne politike, v tem odnosu mecen producent, se pravi to tržno, ta tržno kulturni odnos, potem tudi razmerje politika umetnost, se pravi koliko politika angažira umetnost in koliko je umetnost sama po sebi politično angažirana, se pravi to je ta benemino koncept estetizacije politike in podobne stvari, skratka v nek kontekst širši družbeni, bi rekli, sem poskušal celo zadevo dati. Potem je pa drugi, ta Silka krok, ritualni prostor. V tem primeru, v ta ritualni prostor, čas, v bistvu, vse, kar se dogaja v zaoderju, bi rekli, na trgu republike, tudi v navezavi s parlamentom in vse, kar se dogaja sinhrono v tem prazničnem prazničnem času po Sloveniji. Ne? Gre za drugi nivo, ki na specifičen način preoblikuje, selekcionira poudarja premešča in tako naprej družbene poudarke, In je pragmatičen v tem smislu, da vse, kar obstaja v zelenem polju seveda ne more omestiti v ta časovno in prostorsko omejen segment. In naj ožji potem ta pičica, ne, uh, je pa to, kar se dogaja na Odru, kjer imamo intenzivn vpliv teatrologije, režije, scenografije, koreografije in tako naprej, ker kjer uh, umetniki uh, prevzamejo uh, uprizarjanje nacionalne identitete, recimo, ali pa ali pa konstruirajo to nacionalno identiteto. Se pravi, to je nek grob, okvir uh, tega zelenega polja, se pravi, zapreznovanje rituali. Jaz sem izbral termin rituali zato, ker uh, je v skladu z tradicijo uh, v Anglo-saxonskem svetu, kjer so opisovali uh, rituale v, danes jim rečemo, države v razvoju, ali pa države tretjega sveta. Uh, namreč nisem mogel uporabiti obred, ker se obred, uh, tu se tu uporabljam uh, priporočila ene hrvaške etnologinje, skratka, obred nekako asociiran na religijo, ali pa na vero, ne? Uh, šega in navada asocira na neke ljudske navade, običaje, uh, medtem, ko je ritual uh, v tem kontekstu ne zaseden prostor in če mu damo še uh, uh, uh, pridevnik uh, politični, potem seveda uh, lahko uporabljamo metodologijo, ki se je oblikovala v tem našem svetu, pa tudi anglosaksonskem svetu, seveda. Potem državnost, tu je vprašanje državnosti, kako obravnavamo politično, kako obravnavamo državo, zem, zdaj se mi bi pretirano to spuščal, potem pozicionirane Slovenije, se pravi na eni strani evropizacije, na drugi strani nekaj, kar sami imenujem, debalkanizacija. Uporabna knjiga, tukaj od Mitja Velikonija, ta Evroza recimo, ne? se pravi vse prisotnost Evrope v vseh komunikacijskih kanalih v tranzicijskih Slovenije recimo, se pravi ne mora se izogniti tej naraciji. Potem svetovni sistem globalizacija, to, kar sem že govoril, uh, Center periferija, pa predvsem tudi glede na uh, Žirojevo opisovanje nomadskih nomadskih uh, gospodarskih subjektov, recimo se pravi, korporacije, ki je vseeno, ki, je, uh, ki grejo tam, ki grejo tja, kjer je ceneša delovna sila in kjer so viri, upravlja se pa v, v središču, to, kar je recimo na Omi Klein tudi piše v Nov logo ali pa v, v tem uh, šoka, ja, tudi šoka. Uh, hulizem, gre za prizadevanje antropologije, da poskuša čim bolj celostno, celostno, stvar, stvar debate, ampak na debelo opisovati, ne, thick description, se reče temu od uh, Girca v 70-ih letih, uh, od enega teoretika antropološkega. Teorija akcije je pa nekaj, kar je zdaj moderno v antropologiji, uh, gre za uh, um, podaren je pomena posameznika, njegove kreativnosti, njegove eh, povezanosti v neka družbena omrežja, tudi v pokrajine, kot se reče. Ne? Skratka, eh, podarek na eh, posamezniku in, in njegovi kreativni vlogi, ki eh, je bolj neodvisna od spostavljenih struktur kulture ali pa eh, norm ali pa ideologije, recimo uh, kot dopuščata recimo strukturalni funkcionalizem ali pa francoski strukturalizem, ne, ki st, levi strukturalizem spostavlja neke univerzalne mentalne scheme, opozicije, medtem ko uh, ta uh, Red Cliff strukturalni funkcionalizem uh, temeli na uh, izrazitem pomenu družbenih struktur na življenje posameznika. pravi, gre za debato o posameznih skupnih spravo Potem Potem ideolo mitologija, ideologija, preteklost, prihodnost, tako sem to delil in pa te prostor časovne konstrukcije, ki sem jih že omenjal. In potem imamo tukaj seznam režiserjev, To zdaj delam velik preskok. Režiserji so torej tisti, ki uh, skrbijo za prevod iz družbenega in ritualnega prostora na održski prostor. Uh, se znam ljudi, ki je bil uh, pozvan strani državnega, državne komisije uh, oziroma koordinacijskega odbora za državni proslave, kot se v mesi imenoval, imenoval se tudi koordinacijski odbor za izvedbo protokolarnih pravil, pa služba za državne proslave in tako naprej. Uh, skratka, uh, organ, ki je neposredno pod uh, uh, vplivom slovenske vlade, lahko neposredno ali pa preko recimo urada za informiranje ali pa preko ministrstva za kulturo, ampak na vsak način se giblje v tej uh, oski politično-elitni sferi in je torej naročen ni stvar javnega razpisa vsako leto dobi določeno število režiserjev tam 4-5 povabilo, da pošljajo koncept za proslavljene državnosti in potem komisija izbere nim všečen koncept mogoče predlaga še kakve prilagoditve in zadeva se lahko začne realizirati celoten postopek od poziva do realizacije, približno dva do tri mesece. Uh, gre na nek način za uh, prestižno zadevo, gre zato, ker je, je medijsko močno potrta in veliko javnost, veliko skupnost nagovoriš ne, ne, kar je reserjem seveda všeč. Je pa politično uh, nevarno tudi, se je reklo. Ne? Uh, tu so naslovi, ki so, mi jih sam dal, nekatere so dali, naslo, nekatere so dali naslove sami. Uh, bomo pa videli še skozi pregled, kaj sem s tem hotel. Uh, če pogledamo, uh, kdo so ti ljudje, vtovimo, da so uh, vsi po vrsti ali pa v veliki veliki večini, izobraženi na Ljubljanski akademiji za radio, film, televizijo in gledališče, kako je v glavnem, ne? radio, film, televizijo. Uh, se pravi, da imajo za seboj približno enak, če ne podoben, uh, kurikulum, da poznajo uh, literarno zgodovino uh, in da so sposobni misliti odrski prostor v kontekstu političnega praznika. Če gremo eh, na začetek leta 1991, eh, imam tukaj kopijo naslovnice iz slavnostnega dela. Eh, šlo je za velik dogodek, vidite tam eh, na tri glavu so pleninci dvignili zastavo, ki je bila eh, ki je bila vsaj en etnografski otvirek, ki je recimo ne da je dvignena na en švedski ladijski drog, ker nikjer druge niso mogli najti ustrezno močnega droga, da bi dvignili tako veliko zastava. Potem recimo zanimivo je to, da so v kakih 15 minut pred razglesitvijo oziroma pred dvigom zastave ugotovili, da je, je sešita, da so ti trkove sešiti srbska sestava in da so v zadnjih desetih minutah čudežno to rešli, prav čudežno res, da so bile številne debate od tega, koliko vojakov je okusno imet na tem trgu. Ne? 50, 20, 100 ali naj pokažemo, da smo resna in vojaško sposobna država ali naj se ne izpocavamo, kot bi se rekel. Ne? parlament kot obvezna kolisa in tudi uh, prostor, kjer se, uh, ki recimo kot objekt neke par parlamentarne demokracije uh, seveda postavlja tudi pogoje temu prostoru, ki je bil zgrajen v Uh, 60-ih letih sam parlament je bil zgrajen v 50-ih in že takrat, ko so to zgradili, je bilo v načrtu, da naj na platoju pred skupščino načrtujejo uh, velik prostor za množice, uh, se pravi tak, mitingaški prostor uh, in za konstrukcijo celotnega tega kompleksa Cankarjevega doma, tudi današnjega Maksima Arkita in se pravi celotnega tega trga republike s stolpnicami stortnicama je skrbel Edvard Travnikar. Po nekaterih drugih najpomembnejših slovenski arhitekt po plečniku, sproti je spreminjal te zadeve, recimo tam, kjer je zdaj Maxi Market, je bilo mišljeno najprej, da bi bila knjižnica, javna, ampak je zmanjkalo keša in so potem prodali to, so prodali Maksimarket, v stopnice so prodali Ljubljanski banki, v eni stopnici imamo zdaj veliposlaništva in zastopništva podjetij, izkratka iz tega želje po neki socialni ali pa socialistični gradnji imamo takoj že v 60 letih, tam sredi 60 je bila ekonomska kriza, imamo preskok na ta kapitalsko financiranje ali pa financiranje strani uh, podjetij. Se pravi mi, ta trk republike vidim v smislu tega Haber masovega pisanja, monetarno-političnega kompleksa, kulturnega kompleksa. Skratka, tu pridejo te institucije in sistemi v stik, v neko presečišče in je to tudi uprizoritveni prostor potem ne, za, za državo. Je torej na nek način tudi mitološki prostor, uh, Zato, ker pač se leta 1991 tukaj razglasila samostojnost države in uh, kot tak mitološki prostor ima vse potenciale, da je postane uh, zaščiten kot objekt kulturne dediščine, kar pa ni ne, zato ker je včinoma v privatni lasti, tudi garaže, ki so spodaj, uh, so v privatni lasti okrog tega je cela afera, da se je to prisvojila ena firma, ki preko Švice in kako pere denar, skratka, da so znali pravem času denar naložiti, ker so vedeli, kakšna investicija je pač to, A, Tu sem vam prej pokazal to zastavo, skratka, ta zastavo je, to so zastavo so nesli na tri glav, 14 dni predem glav uradno razkositev. Uh, neodvisnosti, uh, so pa imeli ta posnetek na rezervi, uh, če bi se jim zaromilo ravno zastava, o kar sem prerazlagal, se pravi, če ne bi mogli zastaviti, bi bi samo ta posnetek pokazali. Obstavili so tudi rezervni variante, ker uh, je obstajala vojaška grožnja, skratka, ljudje, ki so bili angažirani pri tem projektu, so imeli izkušnje z velikimi dogodki. Uh, z marketingom, recimo uh, ta uh, Zdela Kajta kaj je ta slovenskega marketinga, se spomnim, da je mera. Potem uh, ljudje, ki so sodelovali v, pri š, uh, tekmovanju smučarskih politik v Planici, uh, potem uh, režis, televizijski režiser Drago Pečko, ki uh, je že v prejšnjem uh, sistemu, kakšno veliko proslavo organiziral. Skratko, ljudje, ki so bili sposobni misliti velikost tega prostora in dogodka. Uh, fotografija je zanimiva zato, ker uh, kaže, kako predstavnika uh, rimsko-katoliške in evangeličanske cerkve se stopata spodja po blagoslovitvi tako imenovane osamosvitvene lipe. In nikoli več predstavnik nobene religiozne skupine v Sloveniji ni dobil prostora na prazničnem odru. Sočasno s tem je potekala evangelizacija slovenske družbe, kot s tem upravim, pod močnim vplivom seveda Vatikana in vplivom predvsem tega metropolita Franca Rodeta, doktor je Franca Rodeta je zelo bolj odločno dikcijo. In če, če, če tudi predstavniki različnih verbovedi in logika je bila ta, da kučan v osnovi ni pristal na ta paritetni odnos z, z rimsko katoliško cerkvijo, Skratka če prepustimo njih, potem moramo dati prostor tudi ostalim skupinam. Uh, ampak potem se praznično, praznično dogajanje ponovadi uvedlo z kakšno mašo za domovino. Skratka, crkva je vse čas uh, na simbolični ravni tudi se označevala v tem času in se delovala vsaj posredno politično. Uh, slaba fotka, nič pomembnega, uh, pra porščaki pomembni. Uh, kar je pomembno, aha, mogoče to leto 93. spravi, imamo 91, zelo majhn, majhn Oder, razglesi se to uh, neodvisnost uh, in potem imamo leta 92 in 1993 na nek način ponovitve tega scenarija, 92 režira Aleš Šmit, televizijski režiser, drugači predavatel na Agr in dela vse sam. Mislim, da je to edinič da je en človek skrbel za režijo na prazničnem podru eh, organizaciji celotnega prostora in prenos podob preko televizije v domove. Eh, skratka, v proslavi 92 93 eh, zelo eh, literarno-zgodovinski ali pa emancipacijski, sklicevanje na literati 19. stoletja, recitiranje njihovih pesmi, zazrti, eh, pogledi, eh, v daljavo teh recitatorjev, eh, na pevi Slovenec sem, je mati dijala in tako naprej, obrežinski eh, spomeniki, vse ta plejada pomembnih menikov slovenskih emancipacije recimo. Zelo slaba fotografija, sken iz časopisa, nas pom, piše, spravi iz dela, iz tega leta, tega leta sploh ni bilo proslave, to je bilo tudi prvič in zadnjič, vzroke je bila pa afera Depala Vas, kjer so odstranili Janšo z mesta obramnega ministrstva in spori politični so se tako zaostrili, da enostavno ni bilo proslave. Uradna oblast je naredila proslavo v Vipavi, to je posnetek kot stan, z uh, pomočjo tam nekega lokalnega kulturnega društva. Leta 1995 uh, organizira uradna oblast uh, uh, proslavo v Cankarjevem domu, akademija, Uh, Janec Janša pa uh, od tega leta naprej, torej od 95, po sporu, leta 94, torej organizira svoje proslave na kongresnem trgu, se pravi, imamo vedno dve sporedni proslavi, ki opredeljuje tudi dve politični poli, ali pa dva, dve skupini recimo politični. Uh, No, In potem imamo leto 96. Berger je koncept, Matijaž Berger je takrat režiral, kjer so vojaki prihajali pod Slavoloka. Ne? Na tem Slavoloku je bil znak večnosti. Čeprav torej nimamo Slavoloka kot v Berlinu, ali pa v Parizu ali pa v Rimu, Uh, imamo, pa je tukaj takrat naredil nek tako umetni sloves, se pravi, kjer so vojaki, uh, motorizirana, oborožena in tako naprej. Skratka, zelo vojaško obarvana, spektakularna uh, zadeva. Uh, potem imamo naprej uradne poslave uh, v Tankarjevem domu ker niso bile okrogle obletnice, se pravi, o peti, 10, 15 obletnici so se nekako prizadevali na bit v večjem obsegu, vmes pa so rekli, da vrčujejo in da nima, ni nebene potrebe, da bi vedno tako na veliko praznovali, kar je seveda druga politična opcija izkoriščala za argumente, češ da uradni vlasti v bistvu ni za državo ali pa da delajo proslavo samo za elite, zato ker v Cankarjevem domu tako tako ni prostora za, za ljudstvo, recimo in tako naprej. Ne? E, tipičen odlomek iz take proslave, kjer e, e, himni recimo ali pa zastave ozastave sledi nagovor predsednika, kar vse skupaj tvori protokolarni del proslave, nad katerim država ne dvigne rok, skratko, hoče imeti na tem delom absolutno kontrolo in zahteva, da je Ne Nemogoče je torej delati proslavo, da bi klesali balerine, pa bi nekje v drugi tretjini proslave prišel predsednik, pa bi nekaj povedal, skratko, da bi bila ta dramaturgija uh, toliko prosta. Ne? Uh, se pravi, najprej protokolarni del, potem pa je kulturno-metniški del kjer je umetnikom načeljama pripeščena večja svoboda. Zelo pomemben element folklora, ki na nek način simbolizira kulturno raznoličnost slovenskega etničnega območja, ne? kot temu rečemo. In po drugi strani opozarja na to, da je celoten uh, ritual zelo centralizirana zadeva, torej imamo režisere, ki so bili uh, izobraženi v Ljubljani, ki so zaposleni v Ljubljani, imamo politike, ki delajo v Ljubljani, imamo medije, ki so, ki so pozicionirani v Ljubljani, se pravi, uh, celoten management uh, in vse je pravzaprav uh, stvar ene majhne skupine ljudi recimo, ne? Uh, sprememba se je začela pojavljati takrat, ko so uvedli nove praznike leta 2004, če se ne motim, uh, z Janšivo, Janševim prizemom oblasti, ko je uvedel nove praznike in s tem spet na simbolni ravni na nek način markira v slovenski teritorij. Ne? Priključitve primorske, k matični dovoljini, kot se imenuje praznik, potem uh, dan Rudolfa majstra za severno mejo in uh, dan priključitve prek morja matični domovini. Uh, Ta zelo, glede na to, da uh, se Slovenija hkrati integrirala v Evropsko skupnost, zelo zanimiva kombinacija, v bistvo neke deklarativne evropskosti in te teritorijalne markacije, recimo, ne? ali pa postavljanje mej skratko ni bilo režiserjev iz drugih delov Slovenija ali pa iz drugih slovenskih gledališč uh, ta raznolikost je pa potem veljala kot spet uh, uh, uh, nek tak uh, mozaik, ne? te kulturne raznolikosti, se pravi presavci Istre, presavci z goriškega, presavci z koroške in tako naprej. Skratka ta dediščinska, dediš, te, teritorij dediščine, recimo, no? in spostavljene te občasti, ne, uh, slovenske. Uh, fotografija je leta 2000, uh, pomembna zato, ker um, odr, sam po sebi, nič pomembno posebnega, ampak ena od uh, dveh proslav vsem tem tranzicijskem loku, ki ga obravnavam, kjer sta bila dva govorca, V tem primeru Kučan in Bajuk, takrat je bila uh, izglasovana nezaupnica Drnovško in uh, takrat je potem uh, pomladne stranke so zahtevale, uh, skratka, da v protokolu ne piše, da mora vedno govoriti predsednik in da bi lahko govoril tudi predsednik vlade, in uh, skratka je na koncu bilo tako, da sta govorila Bajuk in kučen. torej oba tega leta uh, prosim, Urška. Ne? <laughs> uh, Pozavlj sem, kako se piše. Pavlinič? Palinič? Ne? Spomnim se. Skratka, tudi presedenčni primer uh, uh, transparentov na trgu republike. Nikoli nobena stranka ne prej ne pozneje, ni, bi rekli, jaz pravim temu, ozurpacija, ne? Uh, se pravi, uh, agitirala za neko posebno politično opcijo znotraj tega mitološkega prostora, kot ga pač imenujem, ki je zelo nacionalni in vsaj navidezno občin. Spet, folklora 2001, nimam fotografije, 2001 je pomembno leto zato, ker je govoril nemški kancler Gerhard Šreder, Po kar burnih debatah pred tem, ki so razkrile v bistvu tudi to ideološko eksistenčno razcepljenost slovenskega samopredeljevanja ali pa samo razumevanja, skratka po eni strani, niti slučajno, da bi predstavnik nemškega naroda govoril na tem, v tem svetem času in tem svetem prostoru, ker je pač emancipacijsko gibanje povezano seveda z proti germanizmom, recimo. Po drugi strani pa mnenje, da saj je bistvu Slovenija je ekonomsko tako odvisna od Nemčije, da je verjetno prav, da mu damo prostor. ne. Svetka ekonomija, mitologija, recimo. 2002 eh, je proslava, ki sem mi dal zadnji ples s predsednikom, eh, konec mandata predsednika Kučana eh, in eh, zelo posrečena mislim, v režijskem smislu eh, ta poteza, da povabijo fulguristi kljub temu, da je protokol temu, temu strogo nasprotoval in izkaže se skozi celotno monografijo, da je protokol tisti, ki vse čas razmejuje režija je pa tista, ki poskuša z komunikacijskimi prijemi za to dramaturgijo, ki gre preko rampe, ne? ki poskuša to teatralno skupnost ustvariti, v bistvu presega uh, to razlikovanje med gledavcem in uprizarjajočim. Uh, tako da, čeprav imamo v bistvu oder, imamo uh, prva vrsta, ki je ki je diplomatski zbor oziroma elot, elitna skupina in potem imamo vzadaj ljudstvo, recimo, ne? ali narod. Se pravi, obstaja hierarhija, če tudi se ustvarja dogodek, ki naj bi eh, pokazal na neko enotnost naroda, v bistvu znotraj tega na ravni osebnih pozicioniranj, pravzaprav organizacije prostora, in vrstnega reda nastopojočih se kaže hierarhičnost. Eh, skupnosti. Boj enakimi. Boj enakimi, enakimi, ja. 2004 zanimiv koncept, a, a, ki poskuša govoriti mlade, temeli pa na osnovi ankete, ki so jo naredili ustvarjavci med mladimi in ugotovili, da velika večina ne ve, a, kateri praznik je 25. juni, Uh, in potem so razmišljali, kako mlade pritegniti in so organizirali rock koncert, ki je trajal 3 ure recimo. Sledil je sveda protekolarnemu uradnemu delu in potem je bil Žur. Uh, ta to je režiral uh, Štrucl, drugače tako MTV-evski režiser, uh, vidi, da je dela z gledališčem je dosti izgledoval in tako naprej. Uh, skratka je precej uh, provokativn in, in je izrazito takrat spostavljal uh, cenzurnost uh, tega koordinacijskega odbora in pogajan z njimi in tako naprej. Ne. Uh, in tudi naslov knjiga, ki sem ga zbral, kaj si bo narod mislil, je v bistvu uh, prilagoditev njegove izjave, češ, kaj si bo ubogi narod mislil, ne, zato, ker je moral pa stvari spremeniti, češ, da uh, ne bodo prav razumljene. In potem se mi je zdelo, da se je to vsaj meni se je zdelo bistveno, kako organizirati nek dogodek, uh, da bo na nek način vzgojn, da bo uh, provokativn, ampak ne razdiralno. Kako organizira dogodek, ki bo pod videzom recimo neke občasti promoviral vladajočo ideologijo. Tu se seveda tehnologija zelo lepo poveže z neoliberalnim Uh, tehnološkim erosom. Ne? Uh, fino se poveže tudi uh, od, odpor do religije, namesto religije kot vezivo, recimo ideološko se pokaže, da je etnonacionalizem, ne? etnonacionalizem, ki temelji na ljudski kulturi, ki se kot dediščina potem pojavlja tudi na tem odru kot en mehanizem, s katerim se oblast na tej simbolni ravni zaprostavlja globalizaciji, spostavlja kulturno raznolikost v razmerju do sveta. 2004 država smo ljudje, se imenuje proslava, vidite, nikoli prej videne gromozanske projekcije, mislim, da je to z razdalje enih 200 metrov ne vem odkot je projeciran, ampak reflektor, ki ga vrlo, treba, ne vem odkot in nastane neverjetno veliko. Uh, ampak vidimo, ne, kako, uh, kako se po pomeni uh, izpostavljajo, čist konkretni primer, recimo zgoje te vizualne kulture. Uh, Ko sem že pri stroških, mogoče to, da je proslava, ki jo so delali 91, stala, mislim, da okrog 5 milijonov dolarjev takrat. Zadnje proslave pa so stale, Berger recimo leta 96, pa 2011, ne 2011, je stalo okrog 80 milijonov Če ne bo so se cene odgibali tam okrog 60 milijonov, to bi bilo okrog, koliko je to, koliko je to evrov? Preveč. Preveč. Samo zgašanje. Ja. to, da je stala slovenska levo, evropska predstva, to kakšno simbolj ni pomega. <laughs> ja, en se grek, ga želite direktno Gdaj, se, se desno pospiša, <laughs> oni pa levo. To <laughs> dobra, ne vem. Ja. Možno možno, da se je zgodilo študirati tako globoko. Ne? Potem 2005, proslava brez besed, sem sam imenoval ta koncept, skratka, 13-letnica, ažurira 14-letnica, 14, 14 plesnih koreografij v režiji um, um, Kovača, kako ime, skratka, taki vodi. Um, en knap, to plesno skupino iz trgove, iz ja. uh, koreografi, 14 koreografij, kratkih, tako da je v 30 uh, minutah uh, celotno to serijo spravil skos. Uh, fotografija, ki je zanimiva, ker je fino v plasteh, v globino se vidi, kako je prostor organiziran. Ne, vzada je spet parlament kot kulisa, v Tej, nekje v eni od teh pisarn sedi novinarka televizije Slovenija, najpogosteje gospod Svita Pesek in komentira, kaj se dogaja na trgu Republike. Potem pred tem imamo televizijsko ekipo, spredaj se najbolj vidi se pravi diplomatski zbor oziroma člani parlamenta in spredaj je na glavo obrnjena koreografija, ki je pri nekaterih sprožila veliko ne za če češ kaj imajo skateri in plesavci z državo. Se umetnost ni dovolj, ples ni dovolj državotvoren, da bi mu pripadalo mesto na prazničnem odru. Drugo vprašanje, ki se sveda postavljajo to, ali je kultura res tako nujno pomembni, potrebni segment za proslavljanje uh, slovenske državnosti. Tukaj vidimo odlično fotografijo, vidite te displeje, Na vsaki strani to je nekaj, kar e, uporablja tudi Barack Obama. E, nekaj, kar gledalci e, ne opazijo, recimo z določene razdalje. E, govorec lahko čas zdržuje na videzni očesni stik z gledalci, hkrati pa mu na ta displeja levo in desno, kot obrača glavo, teče tekst, se pravi to v bistvu bobn, ne? televizijski. E, se pravi, ena tehnologija. Prosim to prepisan. Je to prepisan, <laughs> je. Ena fotografija iz tega leta 2006, vidite, spektakularnost tega prostora, nasičenost, euforičnost in estradnost. Imamo estradni pevce, ki v začetnih letih sicer se pojave tudi tam, ampak nikakor pa ne v tako prevladujoči obliki kot tukaj, kjer v bistvu proslava postane pop koncert, recimo. Ne? In kjer glasba prevzame glavno funkcijo interpelacije, upoklica, prepoznavanja, ne? identifikacije z, z, na, z nacionalnim Vabilo na to proslavo Uh, spet umetnost, politika, zanesenost, zamaknjenost, ne. A to se je bil pojavljen, kaj je Tito Hovisko Kako, dojdejo? To je Tito Hovisko zmarjo? Ja, ja, ja. Uh, 2006, 2007, še 2006 se je že pojavil, ampak nimam fotografije. Imamo leta 2007, uh, ko so se na ritualnem prostoru recimo pojavili ti Harvardi, uh, pa še nekaj druge skupine domoljubov, kot se imenujejo, in so bili zelo dobro sprejeti z svojim skandiranjem za Slovenijo. Uh, bojuje, bojuje se proti neoliberalizmu, proti brisanju meja, za ohranjenje avtentičnosti in tako naprej. Uh, imel sem jih uh, že v knjigi, ampak sem se z en dan preden šel v tiskar ne da jih ne dam. Noter, da jim ne bom delal v reklame. Uh, en, še en insert, recimo, z poslavi veta 2008, obvezen segment, uvodnik. Tukaj vzadaj imamo spet parlament predsednik pride iz parlamenta po rdeči preprogi, pogleda četo, pozdravi zastavo, posluša himno in potem par besed pove. Čeprav tukaj je v glavnem govoril Janša v času njegove predsedovanja vladi. Vidimo Stefanovskega na proslavi v Ljubljani. obvezen ognemet kot seganje v višave. Tak, Da. In potem par fotografij iz leta 2009, ki kažejo na eh, delo, ki je vloženo za ustvarjeni te tega dogodka recimo. Ta voder je bil modern, mislim, popularen, kaj je ima 3-4 leta. Uh, predstavniki uh, policije, ki bodo nastopili na trgu v republike v restoraciji Maxi Marketa najprej po Malcajo. Televizija se pripravi za prenos. fotografiji različnih tiskenih medij, ve, so na preži. Potem letala Pilatus, preletijo praznični prostor, kar je spet referenca na leto 91, ko sta dve letali preleteli, dva miga sta takrat preletela ta trg in sicer 24. Torej na datum, ko so najprej razreševali, da bo da bo ta proslava. Še en odlomek. Diplomatski zbor. Zastavice so se pozno pojavile tam nekaj, mislim, da z Janševo oblasti oprej ni bilo takih pripomočkov, recima. Vprašanje televizije, glede mnenja o proslavi, izjava. Pa en scenarij, ki sem ga pripisal iz totega, kako se imenuje, toti list, ne? prilogi večera, ki je zanimiv zato, ker se v bistvu norčuje iz scenarijev, s tem pa v bistvu dojamemo tiste ključne točke, recimo, ali pa točke, posmeha, ki delujejo na Hrslavijo pompozno, v takim kontekstu pa zgleda smešno. Se <laughs> pravi to, ne? da ponovil desetkrat prej toliko, kot je stara naša država. Ta simbolizem se ponavlja, ta nabitost z vsemi mogočimi simboli. Potem pa imamo 2010 torej letos, to ni slava Žižek, to je Jurij Zrbnes. Totalna parodija, skratka, sočasno, ko ta moja knjiga izide, pa ne govorimo o tem, da je kakorkoli to povzročila, ampak a, celotna a, Vse, kar sem na nek način v knjigi pisal, je s tem postalo manj pomembno, bi rekel, ne? ali pa je postavljalo tukaj na glavo. Norčeval se iz samega postopka sprejemanja scenarija, to je komisija, ki je nastopala na odru in uh, igrala pač se norčevala iz sestavljanja scenarija državne poslave. Pravi, dajmo še, če, vsaj imam film, ampak če želite lahko pol odlomek pogledamo. Skratka tisto, kaj se je kazalo kot sveto, se tu pokaže kot eh, zelo prozorno. No, to so potem subjekti, ki jih obravnavam eh, skozi tekst. Eh, vse skupaj prepišem v neko transkripcijo, ki je vzela recimo 4 do 5 mesecev časa vse proslave so pripisane natančno, tako kot vidite tukaj, trajanje, bla bla, sicer zelo zahtevno, ampak šele, ko sem tako opisal in to vidim kot recimo nek trajni zapis, vemo, da gre za ustanovljene države in v tem smislu bo to seveda referenčna literatura, če ne naravni tistega, kar je na začetku pisano in kar bi rekli, filozofiram, ne? je pa vsaj ravni te stroge transkripcije, etnografije uh, trajen dokument. Ne? Na osnovi takej transkripciji sem lahko izdelal tak graf, ki uh, poleg uh, kvalitativne analize na nek kvantitativen način pokaže, kako so se spreminjali povdarki. Vidimo tukaj predsednika uh, prvo leto v razvlasitvi časovno zelo pomemben in kako njegov pomen pada. In, predvsem, kar se mi zdi pomembno tu, da se samo dvakrat pojavita druga govorca, torej 2000 eh, Bajuk, 2001 Šroder. Eh, potem imamo eh, povečan pomen glasbe, tu je ta, vidite, prav, kako pomen glasbe in leta 2003, ko imamo Kovačevo koreografijo, ne, serijo plesnih proslav, mislim, da koreografit eh, kako Kako ples in glasba, v bistvu ta neproblematičnost, nekaj, čemu pravim, neskončna lahkotnost, v bistvu, ne, tega proslavljenja. so notaža? Stop je celotno trajanje prenosa, ja, ja, notaža. Ja. 90% To ve se zdi, da ja. ne more če se odgleda 2005, pride dosti več Ja, veste, če je problem, da se v celi minutaži uh, sočasno pojavljajo različni A. kanali komunifikacijskih. Ja, uh, se pravi, uh, imate lahko pres skupaj. Ne? Zato v časotnem trajanju imač tako pripisujem. Uh, preko tega sem potem pokazal uh, nekaj, kar je veljalo na ravni rituala, v teoriji rituala, ta koncept limo, limi, uh, liminalnosti. Se pravi, da je posameznik ali pa skupnost v obdobju prehoda iz enega v drugi status, zdaj je to odraščanje, uh, ti obredi življenjskega cikla, recimo ali pa skupnosti, da prehajajo iz enega statusa v drugega in med tema dvema. Uh, Pozicijama reda, recimo, obstaja nek, neko obdobje negotovosti, kaosa, prehajanja, redefinicije in tako naprej. In ta koncept se je pokazal kot uh, uporabno tudi za analizo tranzicije, oziroma uh, ne samo analiziranja rituala, ali pa, kot se reče v antropologiji, prehodo, ritualov prehoda. Ne analiza ritualov prehoda, ampak analiza prehodov rituala. Sprej, tranzicija kot okvir, znotraj katerega se kaže, kako se je sam ritual spreminjal in prilagajal družbenim danostim in zahtevam, recimo, ne. 2001, 2003 smo rekli zelo čitalniške proslave, sklicevani na prednike, ta ljubezen do domovine in tako naprej potem 2005 do 2009 imamo sicer sporedne proslave, pozicija, opozicija, ampak uh, uradne državne proslave se dogajajo v Cankarjev domu. Se pravi imamo neko komorno komorno fazo v tem prajem, ne? Uh, V kateri uh, zaradi manj monumentalnega prostora pride bolj izrazito tudi osebne teme. Uh, uh, teksti, ki nagovarjajo posameznikovo iskanje smisla, recimo. Ne? Potem imamo 2000, 2001, prehod, po eni strani imamo deseto obletnico, uh, uh, se pravi, velika proslava, in so, imamo neke jubileje, leto 90, pomembno tudi zaradi uh, volitev, ne, uh, Potem pa imamo naprej uh, to estradno fazo ali pa nekot, neskončno lahkotno fazo, uh, kjer uh, ljudje, ki so popularni iz glasbene scene, uh, pa tudi gledališčni, ki so bolj, bi rekli, manj patetični, ne? uh, imamo nek nek optimizem, recimo, ki ve iz tega, ali pa politično neproblematiziranje, ki na nek način naravnih scenarija kaže na to, da je Slovenija se pravi vključena, da zaključila tranzicijsko obdobje. Ne? Zdaj lahko debatiramo seveda, koliko je to res ali koliko ni. Ampak imamo fazo neke izključitve, tesnobe, jubilejnosti in ko postane jasno, da je Slovenija na nek način sprejeta v evropsko skupnost in postanejo vse te zgodbe o slovenskih zgodovini zelo naporne, potem pa imamo neko, neko sprostitev v bistvu, ne, drugačen koncept. Oligarhija, tajkuni, meritokracija uh, gre za razmerje med politično oblastjo v navezavi z uh, predstavniki kapitala, uh, dediščina nekdanje nomenklature, sile kontinuitete, če hočete in tako naprej. Se pravi, povezano politike in kapitala država kot servis v službi neke neoliberalne ekonomije s problemi v nekega socialnega varstva, koji v bistvu bežijo izrok možnosti za pobiranje davkov, ravno zaradi nomadskih kapitalov, se pravi, firme se selijo ven, ne? dobiček se seli ven, neodvisno od nacionalnega ozemlja. Potem estetika, politika, o tem sem že govoril. dediščina za potrebe prihodnosti, se pravi, izrazito se pokaže, da dediščina ni nekaj, kar je dano in kar je treba na vsak način spoštovati, ampak da, da se stalno predeljuje, predeljuje in da so dejansko posamezni, vsi ti skozi odbor, režiseri, um, Televizijski in, in ritualni, uh, kreativni pri tem, kaj počnejo in da uh, s tem, ko dajo različne povdarke na odru, v bistvu kreirajo uh, to dediščino. Prostorsko časovno premeščanje, to sem že omenjal, prestrukturiranje, stratifikacija tudi. Uh, še dva, mogoče kratka slajda na kratko, ogledanost televizije, moški, ženske, statistično vsiče, ni če upoštevamo, da je žensk v populaciji nasploh več, je pa zanimivo, ne, da načeroma velja za moški, politika za domeno moškega, recimo. Še to mogoče, ko gledamo statistično, jaz sveda nisem nek statistik, ampak vse približno znam iz številk razbrati, da je povprečen gledalec, če gledamo statistično, uh, ženska starejša od 60 let živeča v okolici Ljubljane, še najbolj pa pr protidolenski. Se pravi, uh, vernica, bi rekli, ne? Profil, ki je tudi običajen V, v, v crkvi, recimo, prevladojoč, ne? Sploh, vemo, da je ta uh, del proti Dolenski uh, uh, religiozno, po moje, se bolj opredeljuje kot, kot drugi del Slovenije, ne? Uh, In to bi bilo to. Uh, da smo se za v odsotnosti gospod Zasvimoriče zahvalil. Zdaj imate nekaj minut, davih, no časa do malo razmislite, kaj bi ga poprašali, kako bi komentirali e, master katamenja, pomoveri, kakšne podobne zadeve. Pre... Nesrečno ne, je, ko ne, prašajo. Kaj da gospod da tukaj, znega, če se se dogaja. Krošvite Kar v Švici sem spodil, da podobnega problema so odpovedali praznovanje za državnih praznik na najbolj znamenitem simboličnem kraju v cele Švice, ne. Zgledaj zaradi tega, kar je bilo benih par let za poredoma to instrumentalizirano vzglede na klas je celo celo postav odpravlja, ne. Tudi tako, ko sem spušal, je pa celo zobravanje, kjera, ne, ne, ne, <hlasenja> ja, ne, ne, ne. <hlasenja> ja, Jaz moram priznati, znam, da o harvard in podobnih zadevah pa, ne, ne, kako? Ker varni še niso na Harvardu. No, ne, pravi, jaz eh, o njih nimam mnenja, ker jih ne poznam in meni zanimaj. Tako da... Ti to je morali? Zakaj? Kaj Te se bo hodil poglavi? Ne, ni bo možno kdo hodil poglavi, mi žaj. Mimo krede smo imeli, misli, mi je da ena čakeca tukaj, sobotos večer, pa tak, ne, in ko je bil že skor slega hrtik, se je prepela ovo hammer, ovni povni teh uh, navijači v joreči, ki so vsi v drvi noči, ima se ono, ki ne vem, kaj se je bolj zgodilo, ker jaz kratko vedno. Hvala <laughs> <laughs> Boga, da so prišli, ko je še bilo vsega konec. A ja to je bilo malo skrt, ker bi bil dičaj, gdih poti sem trično tako eni ranec, glupom, uh, da je vse se vrebo Jaz sem do tradiciji začel razpravo, ne, z enim kratkim komentarjem. Naslov knjige je sicer kaj si lo narod mislil in asocijira na to, Uh, ko mi je moja žena, mati ali kdo, koleke, kak se obnašaš, kaj se bojavili, ne? Uh, vendar imam občutek po vsem tem, kar sem na začetku prebral in kar sem uh, danes poslušal, da bi se uh, člo, da, da bi se za so knjige lahko glasil tudi uh, urejajmo proslave, medije, uh, ne vem, raj do teh dogodkov tako, da si bo narod mislil to, kar mi mislimo, da si mora misliti. <laughs> Razumem, ampak ti, ki ustvarjajo, ne delajo v praznem prostoru. Ko se loteva je tega, to sem rekel, da ima dva smotra na enočin, uh, uh, omogočiš scenarij, ki bo reflektiral Uh, to, kar je priučenega skozi ideološke aparate države, se pravi, skozi šolo, skozi medije, uh, se pravi, da, da, da proslava deluje kot uh, interpelacijski mehanizem, v tisto da se ljudje v nje prepoznajo, se pravi, aha, to pa smo mi, ne? poznam to pesem, poznam uh, to recitacijo, poznam tega uh, igravca ali pa to godbo. Uh, hkrati pa na ravni govora, na ravni uh, vseeno oženega izbora uh, teh vsebin, da specifični specifičen podarek, ki je sveda na podiviti, Tako, mislim, jaz seveda v tem smislu podigujem. Mislim, da ne samo da ta državne proslave, so neko najbolj eklatanten primer in mogoče celo najbolj razumljiv primer za takšen pristop. Ne? bo že ve, medijsko sliko vsak danjo, je to to. Je to kaj? Ja, eh, vzbujanje domoljubja, vzbujanje, eh, bom rekel, razumevanja problematike, eh, recimo temu vsiljene gospodarske krize, ki jo pač moramo vsi razumeti in plačati, ne, ne opozarja pa niče na to, da pa so vdoločene skupine ljudi, ki tega niti slučajno nima namena imajo namen iz tega, govorim ljudi ne v institucijah, imajo namen iz te iste krize in iz tega našega plačevanja samo kasira. Jaz mislim, da kar opozarja. Kako berem, se kar opozarja na, na to dvojenost te krize, če smo že pri krizi. No, jaz imam občutek, da se bolj povdalja druga zadeva. Je, da ja. mi da ta zadeva pride skozi ta zdrav razum, ne? ustvarjanje novih delovnih mest, preživljanje in tako naprej in potem prideš do organizacije ekonomskih dejavnosti in potem se seveda vsili ta kapitalistična recimo kot najbolj logična. Ne? Čeprav Ravno ta razkorak med eh, kapitalom in delom se kaže v tehnologizaciji in tem, da je delo vedno manj pomembno, da tehnologija prevzema inicijativo, zato pa lahko imamo na eni strani povečevanje dobičkov, na drugi strani pa razslojevanje, ki statistično gledano, kaže rast bdp ja ne kaže pa notrenjega, Zadnji smo imeli tu varno predstavito predstavitev, kaj bi naj to BDP bil. Ne? E, mogoče nisem zadevo popoljno razoveno danem. Zladevo je zgedala na koncu tako, da je pač ekonomija z na sebi namen In e, z ekonomskega starišča je BDP pač BDP. Kako se pa ta BDP deli, pa, se je, pa ekonomije ne zanima več. E, Ker je po mojem njenan apak. Ja, ekonomija, ja. Če pa na to potem, že govoriti, zadeva. Ekonomija se ukvarja z ustvarjanje. Ne, ekonomija se ukvarja z ustvarjanje. Ja, na sami ste pa stvarjanje. Se svesnicam se govorja. Ja, ne, takšno mislim. E, dobro, še kdo drugi. Ja, jaz mislim vprašati o, o te Harbardi, ki so bili, ker je zelo primer primere bili v Švici, ko sem zasledil, da yeah. Niklan Grudljev, ki je tista trata kjer je nastala Švica pred 750 leti iz uporom Julijan tela so odpovedali ali so mislili, uh, uh, to tradicionalno priredi na obnevo državnosti je blik v zaradi tega, ker je nekaj let zaporedoma prišlo do strom mentalizacije te proslavitve, glede skupini iz desnega. Mm -hmm. Mislim, tako, no, mislim, tako, skraj pašisti, ja, <laughs> pašisti, recimo, no, in uh, tu pa ste rekli, da so celo bili odobravali, ja, od javne mene, mene, ali... Ja, z tem, z, z zastavami in sklikanju Slovenija, Slovenija, ne, tega ni, na, tega prej ni bilo na proslavah, spravi, Ma kaj politika, kak je pa politika reagirala? Je pa kakav prskuz cenzure, kontrole pregal, ali bi bila podpora? Te skupine? Kje je, je to, to bilo? To, to je bilo 2006. No, so da je bilo 2006? No, ne vem, se začelo... Zdaj pa se ne spomni, da bi... Dobil deli? Oziroma ja, videl sem jih. Ja. Točno, da sem jih videl v Ljubljani, sem jih videl lani. Ma se noberne zdrožje, mislim to, mislim, reč, to, mislim od politiko, od javnega. mislim... Ne, ker še niso nasilno delovali, delujejo kot domoljubi, ljubi, kot nekdo, ki, ki mu ne može bist da pride na ta praznik, če je praznik eh, naroda. Ne, ne nacije, naroda so to, ker ni nobrene druge etnične skupine. Tu ne vidimo manjšin, teh narodnostnih manjšin ne vidimo, ne na ravni glasbe, plesa, če se ne vidimo Romov, ne vidimo... Te različne marginalizacije, ki jih recimo poznamo iz skupnosti se Naturalizirani Ne vidimo. Ja. ja. Mislim, da bi reagirali, če, če bi bili nasilni, oziroma če bi provocirali, oni se pa v bistvu tu vključijo z... Uh, podpiranjem nacionalne skupnosti. So malo bolj so organizirani in slikoviti, recimo, kot drugi, v bistvu so pa z istega motiva tja prišli. Uh, jaz ne vem, mogoče kdo drug pozna, kak primer, da so bili nasilni v tem času. V tem času ne, zuna je pa, absolutno valjne. To pa ja. Ampak ne vem, če je to razlog, da, da bi jih diskreditirali. Ja? Ne? Moreš, nič ne nič ne moreš, ne. Mislim, da vem pravno, ne poznam, če zdaj obstaja neka potencijalna nevarnost, osilništva, če imaš pravico nekomu prepovedati, priti na praviti prostor. Ja ne vem, da se bo še v sparu e, famo preventivne vojne. To se pravi, ker se jaz bojim, da me bo nekdo daral, da bom daral prvi. Da, da, šlo, ko, so, ko so otvorili stožice, niso na primer vse avtoceste zaprli, ker so se bali, da bi štrajkali pa postavili tovrnjak, ja? mislim, to nekaj <gibli> So, so jih postavili? Ja so jih postavili, ampak so tudi istočasno zaprli vse boznice, da, da bi preprečili tega. Malo prepozno so zaprli bozniki, ki so prezaprali toga, so že zadevo. Ja, no bo, mislim, greč, ne. <gibli> tu pa je šla, da, mislim, tako neka premetimla vojna, pa brez nekih ideoloških pozadih, koliko razumeli. <gibli> Jaz sem eno počalim. Ali v svoji knjigi, ki je pep žal mislom prebiral, delaš kakšno primerjavo, je to sredno proslavo državnosti v Ljubljani, ki ni edina. Vsako leto verjetno so še na okoli mnoge. Ne. Če prejens to vrstno ritualje mrzim, pa tega res ne spremljam. Ali delaš kakšno formalno primerjavo, sedinsko formalno, ne vem kakšno primerjavo, Med to srednjo proslavo in drugimi ne, v knjigi, in še bolj zanimivo, ali primeriš to našo srednjo državno proslavo s kakšnimi drugimi v drugih državah. Ja, slovenski primerjam uh, ne eksplicitno, ampak s tem, da navajam, kako se v različnih delih Slovenije skozi poročila, ki jih najdeš v dnevnikih, proslavlja državnosti, ne. In se mi skozi to pokaže uh, zanimiva uh, zadeva, no, meni se zdi, uh, da se na praznik veže vedno več pomembnih, bi rekli, dosežkov skupnosti v smislu odpiranja cest, odpiranja šol, ki pravi, temperajo dogodek, da bo vezan z zatem, ker se z tem na napomeno in očitno se pojavi tudi v časopisu. Ne? Uh, drugo, kar se mi zdi zanimivo za periferijo, je to, da se podarek uh, prenaša na ravno vojaškega spopada, ne pa toliko proslavljanje, kar je v osnovi ta praznik, proslavljanje uh, sprejetja deklaracije neodvisnosti v parlamentu. Tema je proslava namenjena, ne pa o samosljivitveni vojni, v na periferiji pa imamo v glavnem proslavu lokalnih skupnosti, ki izpostavljajo pač uh, vlogo vojaškega spopada za ustanovitev države. Se pravi, <laughs> patriciji plebejci, bojščaki ideologi recimo v tem, v tem kontekstu, ne? Uh, če se malo uh, drzen v teh posloševanju. Pospoš uh, v Mariboru imamo to osamosovitveno lipo tam, Nas proti majstra, na tem trgu stoji. Tudi je bil vedno predstavnik Irinsko-Katoliške cerkve, župan, pa rektor, recimo, ki so par besed pregovorili. Drugače pa so precej bolj skromni so i kristinari bilo teče se pa zdaj pripravlja en nov raziskovalni projekt med oddelkom sas in fdw kjer bi se paradi z analizo praznikov za potrebe sodobne skupnosti. Recimo, in v tem v kontekstu se bi meni zdelo Zanimivo kvariti za tem nacionalnim in lokalnim ravnim lokalnim na nacionalni. Ne? Čeprav druga stvar, ki mi pa še bolj mika, je pa ekologija na vizavi z rituali. In sicer iz tega, da diskurs o okoljevarstvu poteka v glavnem na tej argumentacijski ravni ali pa racionalni ravni, malo pa na domnevno tej, rekli so, simbolno iracionalni ravni, ki je značilna za ritual, se pravi, ti skozi teater ali pa scenarij določene vsebine izpostavljaš. To so tradicionalni občaje, ki so vezani na razna delovna pravila in s tem seveda praviloma bolj vezani na naravo, na ravni neke statistične nacionalne skupnosti, pa, pa je tega manj. Se pravi, pomen ritualov Uh, za ustvarjanje te neke nove eko, eko zavesti v tem kontekstu. Če se malo oddaljimo. Ali jih je treba že ustvariti? Mislim, da jih ni. Mislim, torej da jih treba je treba ustvariti. Zdaj, sveda, to je ideološki mehanizem, to je dejstvo, ampak uh, tudi na ravni televizije imamo več, vedno večkrat te vsebine, uh, ampak ne vem, No, so, so nekaj akcija, da po Slovenijo, ampak ne, ne to pa pa Ampak to je direktno, to, če bi s tem premeril, bi rekel, uh, to kako, to bi morali potem ljudje sami deklamirati uh, pisce, ki so pomembni recimo za slovensko identiteto, ne, ali pa so literarno pomembni. Ni te participacije, ne. Ne vem, to se mi zdi, tako predvsej provokativna zadeva. Izkaja pa iz pisanja ga ekološkega antropologa iz 60-ih let, Royer Apoporta, ki je povezoval v bistvu ekosistem z rituali. je problematičen na svoj način, ampak skozi to izpostavljanje te, te kolektivne ali pa nezavedne do prenašanja vsebin, se mi zdi pa pomembno. In ni, seveda, tega doste. Ali šla ta kontekst, spada, recimo, tudi, da ne gre, da je bila proslava 31. oktobra na državni ravni, ki je namenjena črstitvi reformacije, subinsko, je pa bila pravzaprav črstitev proti reformaciji. Konkretno, recimo, eh, davni nosilec, ki bi naj bil eh, vzrok tej postavi, prijmo štev, bo bi bil omenjen. Ne? ne vem pa, če je bil Mahvič omenjen, ne. se danem, celo je bila eh, nekje proti reformaciji ne pa reformacije same. Ma to v tem kontekstu tudi kakšno zvezano. Mislim, če bi to omenjate te knjigi, ali ne, pravde, ne? Ne, ne, ne, ne, ne, ne. To je bilo v času nekaj let nazaj, ali pa češte 2000-ih. 2000 je bilo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo za zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo ali je pač režiser bil preveč samo svoj, bi rekli, ne, Ker ena stvar je tu pomembna, ki je nas spet pripeljek po samvezniku uh, in njegovemu umevanju uh, ustreznosti, ne, scenarijov, je to, da so vsi, če uh, večinoma, smo rekli, z Agrafoteja, in da imajo nek, nek, kulturni nivo, ki ga poskušajo, ki poskušajo slediti, ne, neko svojo umetniško prepoznavnost in tudi trmo, recimo. Ne, in kako zdaj balansira tak človek med potrebo potem, da je umetniški in da je autopoetski, recimo, in zahtevo naročnika, torej vlade ali pa tega odbora, Da naredi uh, javni dogodek, za katerega se ž, takoj, kot podpiše pogodbo, zaveda, da gre v pogodbo z politiko. Noben sicer ne sprejema argumenta ali pa oznake, da bi bil rež, režimski režiser, ampak uh, takoj, ko podpišeš pogodbo, na nek način moraš biti vsaj deloma tudi režimski. Ne. Vsega si možeš predstavljati na kompromisa. Je bilo ja. mogoče zelo zanimivo vedeti, kakšne so, kak so bile vsebine ali razlogi, zakaj so bili zavrženi projekti. Ti ste rekli, da bo bilo 3-4, en je bil izbran, in je bilo zanimivo, kaj so oni drugi drugih redli, ne, da niso bili izbrani. Ja, ja. Včasih je cena tista. Včasih je uh, odločitev čisto po nekem okusu. Uh, doskrat se je zgodilo, da, da je bil kdo povabljen, pa ni hotel sodelovati ravno zaradi tega, ker ni hotel na tak način s politiko sodelovati. Uh, jaz sem so se nekaj časa matral s tem, da bi zbrskal po uh, arhivih, ampak uh, to bi mi vzelo leto dve, da bi tisto gradivo lahko uredil, ker je to vse skupaj z metano. Uh, ko sem pa režiseri spraševal, če mi pošljejo kakaj z pa tukaj niso imel, pa mi niso hotli dati, to pa ne vem. Abak, samo enkrat se mi je pokazala možnost, da, bi dobil, da sem dobil scenarij v roke. Stalo pač ne vem, kaj imam, ali pa... Ker za ljudi, ki to delajo, je to poklic. Ne? Oni so poklicni režiseri. Danes režira na Trgov Republika jutri v Marvorskem gledališču, ali pa v nekem svojem stalnem gledališču skratko to je za njega posel in s tem posom lahko zasluži tisoč, 2000, 3000, 5000 evrov veliko. Vrej v relativno kratkem času, če, če prav si pravijo, da glede na napor, ki ga morajo vložiti v tako kratkem času, pa se ukvarjati z policijo, pa z vojsko, pa vsemi temi ostalimi elementi takega dogodka, da niti ni tako zelo plačeno primerjavi z honorari v zagledališko predstavo, recimo, kjer se pa tudi 5000. tisoče ne za eno premjero. To eno vprašanje zače, da je glavna publika, se pravi, da so te starejše ženske, od Ljubljane pa Dolenske, kakša je pa spoh mobilizacijska funkcija tega? Uh, ja, zdaj, v takšni obliki zveni uh, zelo izključujoče, ne. Uh, recimo, da je statistično tista skupina tam uh, prevladojoča. Uh, funkcija rituala je pa... Uh, zdaj, če gledamo odmevnost, ne, potem uh, imamo na trgu republike tam dva ali pa tisoč ljudi, 2000 pa največjih je bilo 1291 razglasitvi ko so jih našteli tam okrog 10 tisoč. Recimo, ne? Potem pa imamo še televizijo, ki poveča ta domet na okrog 50 tisoč. Recimo približno je, je uh, uh, gledanost podobna, kot jo ima Studio City. Rekord je bil leta 2001 ob deseti obletnici, kjer so našteli 140 tisoč gledalcev, pri čemer uporabljajo metodo telemetrije, posebno aparat, kjer se vsak gledalec čekira, ko začne gledati. Se pravi, okrog 40 družin, ki imajo te aparate in so statistično reprezentativne, recimo. Skratko in potem minus by minute računa točno se vidi graf. Domet je seveda ne? Če to vse skupaj si šteješ, 140 tisoč, če gledaš, glede na celotno Slovenijo, ni veliko, zdaj če bi samo aktivno prebivalstvo. Ampak, kaj pa vem, 10 do 20 odstotkov, 10 odstotkov, je gledanost. Jasno, po odzibih v medijih Se vidi, da nekateri spremljajo, imaš seveda tudi neke dežurne uh, pisce, tisti, ki se javljajo bolj pogosto za svoje mnenje. Uh, drugače pa, moram reči, da je v kontekstu celotne ponudbe, ki jo danes množnih mediji dajo, to zelo marginalna zadeva, pravzaprav. Ne, uh, ne vem, koliko od vas je sploh to kadarkoli gledalo. Ja sem bilo to, da je, bil ja. bil bi je, ja, ja. je bilo bi ta postaja... zornic, <laughs> pa so bili v praksi, se je zelo, zelo, zelo, Pa zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Ne Je skupina recimo je podprla koncepte, ki sem jih predstavil, potem pa imamo zdaj v času te ekonomske krize, pa je te knjige, recimo, pa tudi politične krize, en tak, parodijo. Parodijo, v parodijo, bistvu, s katerim se tako jaz vidim, politika distancira samo od sebe. Sem mislim, da bi bil kot gosp tudi ona zmagovalka, kaj ti vem, ja, odrdu talentu, ona, ona, ja, ona ni, ne. punčka, ona tudi nekaj, nekaj sodelovala so potem. Mene se je zdrilo, da je to totalno diskreditiranje, ne. Malo mal, mi ni bilo jasno, jaz sem mislil prej, da državna televizija bo prireja to, ne, kot sem videl zrnec, pa še to, da bo pop zvezde pridem, svično, pa to pa je res nekako čudno, ne. No in če si strinjamo, da obstaja uh, proces, po katerem se to sprejema, se prašamo, zakaj je skozi to sito, Redos prišla takšna poslava. Oziroma, drugače, zakaj so zrni sploh dali poziv, da naj pošlje. Pa se njegov del bil spavl, je bil v redu, samo spalo pa je ne bilo neko katastrofo. Da vse je bilo njegovo. Da vse je bilo njegovo. Ja, vse, njegov ja. Se vse skupaj je bilo v bistvu parodija na to. Kakšne so pa bile reakcije? Pri reakciji pa sem moral po tem, mislim, samo razgražanje. Ja, pa je bilo, ne, nisem nič opazil. Ne, večina nas je pač, da sem ne dve, tri mi je bilo Mhm. Ja, verjetno je počelo prebličiti take aktualne na neki ravni. Ampak jaz mislim, da to ne more obstati kot norma. To, ni, to leto, ni smisel tega, ne? Drugo leto očitno ne bo zrnelo. Ne. Že prvič, ko so dali vse te popcene in pa tak, kar sicer nisem videl, samo to je že tudi malo vprašljivo, kako, kako meje zoma to trženje. To so v... tudi vse imaš na, kot so. druge oblike, če gremo pa zdaj v tujino, ne, v Angliji, kjer samo pač položijo kakšen venec padnim vojakom in se, se ne grejo na največji revičar. Imamo pa francoski model, ki je zelo militanten in je vedno podprt z nekimi mednarodnimi paradami vojaških enot. Ne, z tem Najbolj čudek, ko v združenih države imajo v super bola, pa no, sem kot da bi bila to neka državna. A niso tu časne salve z Niblanskega grdu? Tudi, tudi. Nemči ja. so pa v Njernbergu nekali s tem vheci, ne? Njernbergu, on ima zdaj 3. oktober, združitev. No tiste tisto je tisto, kaj so v njemegu imeli do leta 45, tega pa ni malo, nekaj. Njim je zmanjkalo ali... <laughs> ljudi. Jaz bi se eh, zahvalil gostu, uradni del bi s tem zaključil, povabil bi vas za prihodni tem, ko imamo v eh, gosteh Andreja Magajna in dr. Gorazda Drevenška, ki bo v nekem smislu govoril o temi, ki predhodi tej temi, to se pravi o naslovje zgode in nezhode slovenske samosljice. zima ta dva sloveka sta bila zraven akterja, ki sta pač sodelovala pri posamospravljeni Slovenije in sta zdaj razočarana nad rezultatom, ki sta ga dosegla.